Eh, el interesantea. Joan Haete sen orduen eh, el Bueno, er, iria eta hiri merkantelista eredu baten eh, eh, sal, salmena edo salmenaedo eh, denuntzetako eginzan eh, 11 botxo eguna ekimena eh, Berton ere ba aslanez ba ba hiri hauek eh, E, kampura gure da binen jentera e, hori be arrera haitxiko, ba, ongi etorri eragilea atopau geinke, eragile politikoa. E, eragilea bo beto esagutako, e, bere kide bat e, dekogu ariaren beste aldean Nati, Nati, Arrastion. Arrastion, bai. Kaixo. Ba, nati, e, uda mugitu zemarra ez da? Ba, ba, bai, bai, aurten, bai, benetan,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 Eta, bueno, ba, udalak bai turistei bai baietxe zaten die, baina, ba, etorkin eta etorkinei eta refuziatu egi, ez ez boro ez, eta, bueno, mm -hmm. ba, oso harrera eskaza egin zuten mm -hmm. instituzioek eta urduangu kartu behar izan genuen nola baile kukoa. Mm -hmm. Eta, Harrera osoen e, dinamika martzan jarri izan. Zer, zer, zer izan zan dinamike hau? Bai, bueno, así ba, batean apur bat harrapatu gintzen olan, ez? Eh, ba, kontu bat izan zala eta bueno, has izan gure taldeko talde bat arrera taldea has izan e, mugitzen eta bueno, egun batzuk pasata ba auzo kantolatu ginen eta bueno, has izan e, ondoren bilbin, gero santutzun eta azkenik bizi nain egonda jendea, ez? Eh, mm -hmm leku diferentetan, eta, bueno, ba, nolabaita usoak izan dira, azkenean, hartu, bueno, usoko hartu zuten nolabaiteko ardura, eta, bueno, ba, horren inguruan sortu da ongietorri barruan edo ongietorri parean, ba, uso, arrera usoak edo taldeak. Horria, Ma. eta, bueno, justo dinamika horreri aste honetan nolabait amaiera emantzaio edo beintzat aurrera begira ikusiko dugu beste zehozetan bilakatzen den ez baina beintzat fase honen amaiera moduan ba akaipada bat eginda, ez? Eh, mm horrareatzenan. -hmm. Eta bueno, se Bo, bertan argita garbi geratu dira zeuden exigentzia horiek, ez, instituzioi, zeudan zehar ba ematen zuen arrasoi gehiago instituzioek araso neri ez ekiteko, ez? Bai. Beitu, ba guk hasidatik izan dugu zalantza hondia prozesuan, ezta? Ba, hor ez hseko karitatea instituzioek egin behar ez dutena ordezka egin behar dutena guk es ordezkatzeko edo beste bueno, orduan horri bil gara, ba, gure orekaren bila, ezta, eh ongi etorri errefusiak, taldearen helburua beti izanda, bueno, edo lemengo lemengo helburua bada nola baiteko presioa aitea eta eskatzea, da, eskubideak bete daitezen. Prozesu honetan, ba, gauza batzukin egongara oso oso eroso ba jende gehiago sartu e, delako bai ongietorrin, bai aurrera osoetan, baina bai oreka mandentzea, aia, noraino zen e, gure beharra, gure bete beharra, eta hori ba, zalantzaz bete eta ongara, torduan, e, nola bait, ere ikusten genuen prozesu honi amaiera puntu bat eman behar saiola eta baina ez, edozein zein amaiera puntua, eze, onaino ditzigara eta badago, eta torduan, bueno, ba, e, zen baite, Zenbait pertsona edo mugitu egin dira edo gernikara edo beste gernikara galdamezera eta rigorria gara eta claro gelditzen dira berrogeita hamar pertsona edo horre zereean ez, prinzipioz kale hutxea norduane mm -hmm. egoera ezdaki nola baiit e, azalaratzeko ba erabaki genuen egitea e, olako kanpamendu bat kanpamendu simboliko bat eta... Mm -hmm. E, tingladoetan, baina atxo bigarren egunez, ba, bueno, bigarren zen eta bigarren egunez ba, bota egin gintuzten urdaletzeko, eklare, antzak hanpindendak ez dira oso politak. Politagoa homen da hos jendea kaletan ibili arizatea, edo, klar, orain arte oso iskutuan, Egon direzen ez, naiz, eta guk gozari solidarioak egin kalean eta ora, uhum. eta holan, baina, bueno, hori ezen hain nabarmena baina orain oso agerian gelditu direnez, ba, eta, gota eginten gaituzte berriz. Eta aparte, ez, hau behintzat entzundizu egun kontu bat da. Estela dela, EPE motzeko irtenbidekin konpontzen kontu hau, ez? Azkenean, ere ematen zaion irtenbidea edo izan bardala, EPE luzera begiraz, e, zuko reina ipatuitu, zuberrogeita mar pertsona daude, baina bihar edo etzi izan daitezke beste amar lagun geyo. Edo, bai. ez? Azkenean, flujo hori edo badagoela, ez? Eta... eta... Baila. Bai. Bueno, ba, larun batean ez baterako, larun batean edoztiralean edo, ziren beste amazei pertsona edo. Gainera, osa, jakin badakigu hau ez dela geldituko. Badakigu nola dagoen italiako muga, nola dagoen e, greziakoa, nola dagoen frantzia be, e, mugak itxirik, uh -huh. eta, bueno, ba, claro, jendea, non baita negon behar du. Oizia. Batzutan e, irunera irizten dira, bueltatzen dira atzera, eta orduan, instituzioek ere badakite zerbait egin behar dutela, baina, bueno, jakin badakigu ere, herriaz badan mugitzen, inoiz ez dela instituzioagu gu, baina dina hau mugitu. Mm. Eta nor jarraitu beharko dugu, naiz eta bota, eta, bueno, ba, gukera baki dugu eh, pazifikoki, baina jarraituko dugu laren alera ateratzen, mm -hmm. eta, bueno, eh, konponbide bat edo zehozer eh, eman arte edo zer ezan arte. Bai, eta, bueno, Eh bai, eh bueno, comentatxerren apurbe lotsa lotsagarris de ala eh, iria kanpora begir eh, saltzean dabilen eh, e udaletxe batek zelan eslan eh, eh, kanpotik datorren gente bat eh, ez da eh, eh, ignora dauen da zera, ez da. Nik usteote, eh, izen be, txirotasune edo ez dagit eh mm. Eh, saldo ezileik izan, eh, el, elementuek behiritik atarateana, oza, sea, prisan dizetek ez da. Eta erosten ez zabenak. Eta erosten ez zabenak, klaro. <hazan> Gaur de... oh, claro, egin perspektiativa, kideaz dies, ez? En eh? plan de, baina, klaro, egu da letxak ez da, eh, alantxe kikusten, baina bueno. Bai, bueno, argi ikusten dana da, euren estrategia, ez? Eh? Dela apur bate, ez badi egu mediorik emoten, ez es badugu eseripinten, agian adinago doaz,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 Aie, egin nola baita euren irizpidetan ba iria itxi edo egiten dala eta claro, vai, claro. Pobrezia badakigu, ez vai. dala, bueno, gugu zelako <laughs> turismoa ez dala hori pobreziaren uh -huh. adirasgarria eta da bueno, honnor kontra izanak. Bai. Oi ez parkatu. Bai, bai, bai. Ba, curiosoa da, zelan eh, ba incluso teleberrizen eta belango medio oficialistetan igerri eh, ten jakon ba Ba, diinogun, eh, bueno, eh, estado bienestarrak edo, itxi dauen leku hori, zelan eh, uh -huh. gaztetxiek da ez, eh, movimentu autogestionarioek, da parte hartu da biela, usuek, oza, sea, altxinen, uh -huh. eh, ba, zelan eh, movimentu autogestionarioek eh, hartu indauela espasi hori ez da, ala nolan? Bai, Alan. bai, bueno, bai, batez ere u daontan ikusi da, bueno, eta oso postekoa izan da, zehen beitu ongietorri izan, apur bat, eee... Eh, Zaharren edo, bueno, jende zaharra guaren topalekua. <risa> eta, uda honetan, beitu hori izan da, igual alderik positiboena ere. Ba, zelan jende gaztea hartu dauen e, e, zera ez, gure releboa eta jende atenditzeko. Eta, bueno, ba, ez dakit, ez ato atrakonik orain urbilago daukot bizinai. Eta zelan, ba, usoko jendea eta batez ere jende gaztea kartu zuen e, kristolako indarra eta e, sí. egindau. Eta oso ditzi, izan egon direz bertan diazte tapiko eta jo bat primeran atera da, e, dana ez. Eta ziren egon ziren bildurrak, hauzoan ere ba jo hauzelan aterako da, ez daki zer eta ez daki nor, ez, hauzoa e, berez ere bat ditu ja naiko erronka eta nahiko araso eta hala ere ba bihurtu dute, e, hori, izolgarrizko esperientzia izan da eta bueno, Hauzuko, bai, jendea begon da superposik, eh, orduan. Azkenean, estruktura existitu arte, ba, porreteiz, e, incertidunpea edo, hor da ez, da. Hoize, hoize. E, bai. Bai, bai. bai. Et, eta, honek, udakutzi dizkigunak, baina, badakigu, edo, zehozerrelduza, elduagure belarrietara, maiatza parterako, zehozer, ja, eskuetan darabiltzuela. Ba, ba bai. Baina, Jota. Bai, behitu, ze eh? oso keskatuta gehunden, prozesu honekin, eh, elburua, edo beste elburua, aztu egin gozitza egun ez da, eta urban, bueno, ba, haziginen apur bat buruari emoten, eta, bueno, ikusita apur bat europatik datorren, neofastismo, edo, edo, bueno, zelan eskuinetara jotzen ari den, etengabe, eta nola eskuine, eskuine, alde, bueno, alderrietako zereak, erabiltzen duten, ade erabiltzen duten bandera beti da inmigrazioaren kontra eta errefuziatuen kontra eta barrez, orduan, bueno, baguk pentsatu genuen nola baitz, horredi estopat egin behar genio la, eta orduan troposatuko duguna da e, autoeskundeak baino lehen segurazki, Europako autoeskundeak baino lehenago segurazki, horrelako mobilizazio erraldoia, orduan, horrein e, dikor gaude, hori bilerak eta egiten ari gara, bat. egin Hori, bizkaitik sortu, bueno, bizkaitik edo bilbotik sortu den gausa bat, baina Europa osora iritsi nahi, nahi dugu, mm -hmm. ta bon, asmoa da egun konkretu batean eta ordu konkretu batean, baina segurazki eh baino lehenago eta igande batean goizel, goizeko amabietan, egitea mobilizazio erraldoi erraldoi bat Europa osoan uneberean iri guztietan, zehozer simbolikoa, hor gaude ia zelan azmatzen dugun, da erreza, eta hor gaude ia azmatzen dugun e, jendeak mugiarazten duen zehoz Eta batez ere, ba, politikan neofaztisten kontra, eta orduan e, giza eskubideen alde, eta horren e, alde ingo dugu. Eta bueno, nahi dugu hori, Europa osoan mugitu, beraz, zu en kontaktuak eta hartibatu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> <gül> ba, bueno, baina la ere nik e, aipatu nahi nuen, eh, ze justu zu lehenbe egin duzu zen dagoen egoera e, Europako beste leku batzuetan, eh, mugen kontuarekin eta orainari zara aipatzen be bai, Europa mailako planteamendu honen, eh, beintzat asmoa hor dagoela ta mugitzen ari saretela, baina <gülüyor> bueno, seuek ere azken urteotan ere egin dituzuraela zuen harremanak, ez? Karabanak egin dituzue, beste hori, muga hoiek bereziki Grezia eta Italiakoa ezagutzeko aukera izan dozu, eta, mm -hmm. bueno, hortxe be bai zuek ja joango zineten ez? Zeuen aliatuak egiten, be bai mm. ikusten ze aukera edo sortu iren beste leku batzuetan argian ona edo Bai, bai bai, nola ez ba beituekin honetarako esarri ditugu hiru maila, nolabait esateko eta bueno, da Euskal Herrian uh -huh. eta hor ziurtatu nahi dugu jende pillo mugitzen dala eta bueno, guk, badaukagu saretuta baina uh -huh. e, bai Nafarroa iparralde eta Gipuzkoa, Gipuzkoara batagu, ba gaude gu ongetorri bezala eta Nafarroa harrera herria bezala eta hori eta hoiek ziurtatu nahi ditugu, orduan hor esarri dugun maila bat Gero, estatu mailan lastere ehingo dugu topaketa bat hori antolatzeko mm -hmm. estatu mailan eta hirugarren maila da europakoa konstante gara hori dela herbadazaiena baina zuk esan duzun bezala baina badaramagu hiru urteko ibilbidea daukago europarekin harremanetan mm -hmm. eta bueno orain ere aktibatzen ari gara riazen gertatzen ari denarekin badizueba bertako alkatea dagoela E, zera, da etxean e, atzilotuta, uh -huh. eta bertan bizi ziren errefursiatuak eta botatzen ari direla momentu honetan oran hori bueno, ere nola baite hortik ere baditu hainbe kontaktu horrekin lotuta uh -huh. eta bueno, Bruseela zeda ere joan gara inoiz eta hor bueno, ga horgaude tibatzen gure kontaktu guztiak eta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 Haukera hon bat eta polit bat jende guztian mugitzea berean eta hola. Bai, eta gainera esan duzun aldarriarekin, ez? E, egia da hori, Aipatu duzuna, fastismoa berriro datorrela gugana, ematen du, ez? Zenbat urte pasaira, ja, laro gehi urte, mila bedatzi hando gehi eta ja da dana edo astuta edo hor lurperatze saiakera horian funtzionatzen ari zaiela, baina...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 neofascismoa etorten danean danak egongo gara ondondo bai. izorratuta. Bai, bai, ala da, hori da, orduan da, hori erabiltzen dute, badakitelako hori nola baite, hori, ba, bueno, Juan Hernández ekpeti esaten duen bezala, eta txiroen arteko guda batean gaudela, eta orduan mm, eskuinak badaki hori erabiltzen baldin badu, boto batzuk eta justop hori... E zirotasunetik datosen, boto asko, lortu alditzuela, eta orduan, bueno, guke esan nahi duguna da, justu kontrakoa, ez, es, esatea, ez etz, guke batu bihargadela, zeden datorrena da, lehenengoz, bai, lehenengoz etorkiak eta inmigranteak, baina gero badak egun oren kontrahingo duten, ondoren, mm -hmm. bueno, da ikusi egiten daia, egun erokoan, ez da, ba, nola sartzen diren, ez bada RGI bada ez daki zer, bestela pensionistak, bestela ez daki nor, mm -hmm. baina badak azkenean, badala hori, haiek, eta beste alde batetik pobrezia, ez, eta, bueno, ba, edo elkartzen gara, eta mm. orain orain dela laro gehiurteko e, zera, ez, esloganak eta orain ninoiz baino, balio direla, azirela, herri bai. herria batzen da, edo ez dago zereginik, ez dago zereginik, ez dago zereginik, bai, ez perspektiba hori be, elkartzaretze honen perspektiba be, agian momentu baten autodefensa izetie be, ez, edo, bai, zelik eh? ez, eta, edo... Bai, bai, bai, guztiz, bueno, baina gustiz eh, agerian dago, ezta, da? edo mm hori -hmm. edo batzen gara edo mm -hmm. edo holan, o sea, ez dago ez dago zere. O sea, ez dago besterik. Ez vale. dago guste biderik momentu honetan. <gülüyor> eta apur bete amaitan joateko nati eh ekimenak e, jakiteko eta bapur bete sautako ze e, proiektu eta zera da non ez non topa au alda gentie e, buruzko informazioa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 Mm -hmm. Bai, momentu honetan hori, eh, ba, gauden ez oren, ikeguna dagoera bat zehaztu barik, eta hola, bueno, ba, denbora dugu, baina badakigu ere hilabeteak badoa zelari, iketan, mm -hmm. eta baina azter jarriko dugu, bai, gamonak baino lehenago egongo da gana jarrita. Bai, eta, bueno, guk hamen jarraituko dugu, bo, jarraipena ingotzagu, eta emon behar diren abisu danak, dehaldi danak, zabaltzeko prest, eta... Uh -huh. Eta bize Osondo, osondo, ba, milla esker Ba, ba eskerrik asko, zeuri, Nati Gugaztartetxo ba ba hau ba Bai, ba ba ba venga, milla esker Agur Agur